بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد دا مسائل مسایل په اختصار سره ذکر کو د صحیح احادیث او آثار په رڼا کې د الله رب العالمین ته امداد او توفيق سره دا د اسلام په پنځو ارکانو کې دویم رکن ده حدیث د بخاری او مسلم کې راغلي بنیا الاسلام علا خمس شهادت الله اله الا الله وان محمد الرسول الله و اقامه الصلاه الحديث اسلام د پنځو خبرو نه جوړ شوی داږي پنځه ارکان دي یو پاغي کې دا گواهی کول دي چې الله رب العالمین یو دی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسالت او د پیغمبري اقرار کول دي دویم نمبر مزد د پابندی پابندی کول دي حدیث د ترمذی و غیره کې راغلي چې د اموز د دی دین ستند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای راس الامر الاسلام وعموده الصلاه د اسلام او د دی دین ستن دا مز دے پر از دا قیامت با بندسر اول دی مز حساب کی گی کپدی حساب کتاب کې دے کامیاب شو نو دے بیا کامیاب دے کپدی کی نقصانی شو نو دے بیا توانی دے عمر رضی اللہ عنہ با فرمائل چاچی مز زائقو پدی باندی پا بندیو نکا پدی کې نقصان کئی نو دن دین دین په نورو احکام او معاملات کې باندې ډېر نقصان کوي دا یو موضوع په مختلفو واجباتو ارکانو او سنن باندې مشتمل دی ابن حبان رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې یو انسان یو مسلمان څلو رکعاته مس کوي نو په دې کې د شپږه او سونه باندې عمل کوي دارنګي ابن قیم رحمت الله علیهم په مدارج صالحین کې ذکر کړی چې د ورکه ته مو سوکې نو دا مشتمل له صدق سنت او مستحبات او واجبات وبانی عبد الحیک الثاني رحمت الله علیه په فهرس فهرس الفهارس کې ذکر کړی چې عبدالرحمن العیدروس المصري رحمه الله د مصر لو وردن نشو علما راجمو پدی خبره مشوره کوله چې د جامعه الازهرد جامع مسجد امامتی به سوک کړي نو چې د دې مستحق هغه سوک دی چې په یو موسکی اغله 1500 یادوي عبد الحیک التاني رحمة الله علی وی ما چې دا واقعیا و اورید تعجب مې وکړ او شوم بیا شروع شو و په احادیث کې مکاتل چې آیا په یو مسجدمر سنن دمر آداب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په احادیث کې ثابت دي نو ഇമാجه شروع کده مله ټول نو د دین سیوار لملا وشول د موس په مسائل باندې اهل علم و مستقل کتابونه لیکلي امام احمد رحمت الله علیه پی رساله لیکلي الصلاح دارنګیده دا امام بخاری استاد ابو نعیم الفضل ابن دوکن رحمه الله غمد الصلاة په نوم باندې یو کتاب لیکله بهترین کتاب محمد ابن نصر المروزی رحمت الله علیه لیکله تعظیم قدر الصلاه ده مصب ابوابه کی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده زرو نسیوا احادیث راغلی بعض صحیح دي بعض ضعیف دي شدال لا رب العالمين بتوفيق أو إمداد سربة إن شاء الله أغزي هذا والله تعالى أعلم